Călătorii în clar obscur Vista 5 Notasem cândva în jurnalul meu. Există oameni care își închipuie că totul începe cu ei. Câtă naivitate! Ei uită că fiecare epocă înseamnă un pas înainte. Și acest pas presupune efort uman dezinteresat. Realizările noastre nu pot fi evaluate în întreaga lor dimensiune decât confruntându-le cu cele ale înaintașilor. Tot ce ridicăm, nu clădim în vânt. Construim pe ce a fost bun. Preluăm o nobilă ștafetă. Mica încăpere cu câteva paturi de la spitalul Colțea, unde, cu o sută de ani în urmă, suferinzii din București erau tratați de către așa denumitul Magistru de Chirurgie mediciană și Oculist, nu merită mai puțină prețuire în ochii noștri decât saloanele de bolnavi și laboratoarele înzestrate cu aparatura modernă de astăzi. Fără acești maghiștri de ieri, n-ar fi fost cu putință realizările noastre de acum, cu care, natural, ne mândrim. Prin structură și formație, prin ceea ce am învățat în Casa Părintească de la Rudari și apoi de la primii mei profesori, nu trăiesc o dragoste aproape superstițioasă pentru dascălii noștri de odinioară, pentru tradiția școlii noastre medicale. Pentru mine, acest sentiment rămâne o chezășie că nu pot trata prezentul cu mai puțin respect și că tot ce fac privește și viitorul. Nu numai că iubesc precursorii și gesturile lor pilduitoare, dar de câte ori îi evoc, Încerc simțământul că ne-au împrumutat ceva din sufletul lor demn și înflăcărat, lipsit de vulgaritate, meschinărie și de egoism, și mă tem ca nu cumva să nedreptățesc pe vreunul dintre ei. Nu intenționez să laud exclusiv și excesiv trecutul în defavoarea prezentului. Ar fi la fel de nedrept și la fel de potrivnic modului meu de a gândi. Merită însă să cugeți asupra acestui trecut, să nu uite contemporanii onestitatea, jertfa de sine, respectul față de muncă și, în primul rând, față de om, al celor care au fost înaintea noastră. Nu vreau să trec drept un arhaic, urâcios și plictisitor, căruia îi place să facă pe moralistul, deși cuvântul nu mă supără și nici nu mă sperie, cum se întâmplă poate cu alții, închip cu totul greșit. În realitate gândesc nu ca un moralist, ci ca om de știință. Iar știința m-a învățat că atunci când survine un divorț între ea și morală, se pot naște monștri. Nu poate exista o filozofie decentă, nu poate exista nici măcar o știință decentă fără omenie, afirma omul de știință și filozoful Iacob Bronowski. Am început capitolul de față incitat de omisiunea înfăptuirilor obținute în Clinica de Oftalmologie a Spitalului Colțea, o misiune surprinsă în volumul festiv, cuprinzând o activitate științifică pe o perioadă de 20 de ani, 1944-1964. Acel neplăcut incident mi-a zămislit întrebarea. Oare existase cu adevărat clinica împricinată în răstimpul trecut sub tăcere? Evident existase, mi-am dat răspunsul tot eu. De la înființarea sa, care însumează peste un secol, nu și-a întrerupt nici o singură zi existența. Ori, dacă mi-a limpezit vremelnicele nicele atunci la ce bun am mai umplut un capitol? Am făcut-o într-o anumită idee. Mi-am zis că un cronical al viitorului, mai apropiat sau mai depărtat, care va încerca să reconstituie nobila înfăptuire a spătarului, va fi confruntat cu aceeași enigmatică întrebare a mea odată ce o să compare documentele vremii cu volumul realizări. Oare a existat efectiv clinica de oftalmologie de la spitalul Colțea? Va reflecta el descumpănit. Dacă va parcurge însă cartea de față, capitolul meu îl va scoate negreșit din impas. Călătoria în timpul meu s-a produs în preașma unei călătorii reale în străinătate, și mi-a amintit că, neliniștit și întristat, atunci mi-am găsit sprijin în contactul direct cu lumea reală, cu pulsul vieții orașului. Atunci am ieșit din casă și, din câțiva pași, am regăsit strada, trecând fără să întorc capul pe lângă cișmigiu. Acum, scriind, privesc cu coada ochiului mișcarea armonioasă a vârfurilor copacilor de pe aleile parcului care mă cheamă. REMEMBER am primit lumea ca o moștenire pe care nu este nimănui îngăduit să o deterioreze, ci pe care fiecare generație este obligată să o lase mai bună posterității. Dejubert Liniștea cabinetului meu de lucru se găsea în vizibilă contradicție cu neliniștea din sufletul meu. Maldărul de scrisori ce se adunase din nou stătea în dezordine. Propriile mele hârtii și note, încă neorganizate, creiau un climat ușor instabil, ușor insolit. Totul îmi era apropiat, cunoscut, intim și totuși ceva mi se părea străin. Nimeni nu umblase prin lucrurile mele. În casă se știa că orice deplasare a vreunui obiect, orice schimbare sau intervenție în universul acestui spațiu, mă putea tulbura, mă irita și mă împiedica să lucrez. În față, corpurile înalte ale bibliotecii, undeva dreapta sus dosare cu fișe. În stânga, străjuind biroul, lampa cu braț, al cărei rotunda bajur stătea plecat melancolic. Patul odihnei mele de peste zi, înconjurat de cărți și reviste, confirma prin întinderea netedă a cuverturii faptul că de multă vreme nu m-a mai atras. Mașina de scris zăcea acoperită. Mă priveau dinspre peretele din stânga parte din icoanele pe sticlă păstrate. Măsuța joasă cu fotoliile adunate în jur tăcea în izolarea ei. Până și micul frigider discret așezat sub fereastră, unde împăstram la îndemână cele răcoritoare pentru a nu-i deranja în orele târzii de lectură și meditație pe cei din jur, era gol, vădindu-și inutilitatea. Creioane de tot felul își strigau prezența, chemând mă parcă la o altă atitudine. Buchetul de flori, veșnic împrospătat de cei dragi, era la locul lui și distona cu apăsarea generală. Pe scărița ce îmi permitea accesul spre rafturile mai înalte ale bibliotecii, zăceau câteva reviste și o carte deschisă. Ce carte? Nu mai știam. Trusa era închisă. Prin fereastra acoperită total de perdea, Zăream nu departe ci șmegiul. Totul părea normal. Toate lucrurile erau nemişcate. Le știam locul și rostul. Doar atât. Mă simțeam totuși ciudat, parcă străin în propriul meu microclimat. Bătuse un vânt rău prin acest univers. Când și de ce? Cum și până când? Și ce e de făcut? Veneau năvală întrebări care dizlocau dialogul lucrurilor din jurul meu, pulverizau pacea și liniștea obișnuită și mă izbeau în plin în timp ce mă plimbam prin cameră de parcă aș fi căutat ceva. Eram convins că acest vis urât se va sfârși, dar eram prea prins în țesătura lui ca să mă pot elibera. Căutam ceva. Căutam ceva, cum e și firesc, în momente mai dificile de tensiune, Simți nevoia unui punct de sprijin pe care îndeopște eu unul îl caut în mine însumi, în ceea ce vreau să fac și am făcut în permanențele condiției mele umane. Eram acum confruntat cu tot felul de greutăți și frământări, cu primejdii care acționau seismic asupra echilibrului muncii și vieții mele. În aceste zile de agitație, de încrâncenare și de ce să nu recunosc de depresie când uneori singur, Alteori, alături de prieteni, am căutat explicații și soluții, nu odată m-am trezit față în față cu nevoia bilanțului. Deci, singur și parcă înstrăinat, căutam ceva și m-am trezit jucându-mă de-a timpul. Făceam corecturi și, prin aceste retușări, m-am reproiectat în alte etape. S-au desprins cu o nebănuită ușurință și o neașteptată claritate, Câteva experiențe de viață a căror importanță parcă abia acum se dezvăluia integral. Cum am mai avut prilejul să o spun, eu am fost toată viața un anume tip de călător. Drumurile mele au fost însă în marea lor majoritate legate de profesiune. Am cutrăirat țara în lung și în lat, am cunoscut zeci de orașe și țări de pe aproape toate continentele. Drumurile mele au însemnat congrese și cologvii, manifestări internaționale și schimburi de experiență, consultații sau intervenții speciale, etc., etc., etc. Dar au avut și alte dimensiuni. Nu puteam fi la Paris fără să mă întâlnesc și să mă reîntâlnesc cu Louvre-ul, fără o seară la operă sau fără un concert, nu puteam trece prin Viena fără să petrec ore în cunști istorice Museum, cum nu puteam concepe Madridul fără Prado. Călătoria în timp, pe care mi-a provocat-o propriul meu univers în timp, m-a condus însă în altă parte. Nu eu am vrut-o. Nu eu am provocat retrospectiva. Odată declanșată însă mișcarea, m-am regăsit în zilele de 17-22 septembrie 1967, la Montreal, la cel de-al doilea Congres Internațional de Neurooftalmologie și Neurogenetică al Federației Mondiale de Neurologie. Atunci, în acele zile, am vizitat expoziția universală organizată pentru sărbătorirea a 100 de ani de la întemeierea Confederației Canadiene. Cadrul expoziției era formată de un grup de insule așezate în mijlocul fluviului Saint-Laurent. De pe podul Jacques Cartier... Vizitatorii puteau privi un ansamblu impresionant. Expoziția era amplasată într-o poziție de o frumusețe naturală cu totul particulară, datorită lacurilor, pădurilor, canalelor și nenumăratelor poduri care trec pe deasupra lor, totul fiind țesut într-o rețea diversă și unitară. Știam că pentru amenajarea acestor insule s-a depus o muncă extraordinară. Aflasem de pildă că s-au întrebuințat mai mult de 25 milioane de tone de piatră și de pământ pentru a crea acest ansamblu expozițional. Dacă nu mă înșel, cu un asemenea material s-ar fi putut construi o piramidă mai mare decât cele din Egiptul Antic. De altfel, insula saint Helen a fost lărgită, iar insula Notre-Dame creată. Organizată pe tema Pământul oamenilor, Întreaga expoziție era centrată pe ideea de a pune în valoare omul și operele sale, creațiile cele mai remarcabile, de a arăta progresele pe care el le-a realizat de-a lungul secolelor în știință și artă. Se lăsa să se întrevadă cum va fi viitorul nu prea îndepărtat al unei epoci în care lumea evoluează într-un rit necunoscut încă în istorie. Insula Notre-Dame, așezată lângă partea navigabilă a fluviului Saint-Laurent, era amenajată cu o lagună, canale și bazine. Ea adăpostea pavilioanele Franței, Marii Britanii, Republicii Federale Germania, URSS-ului, Indiei, Mexicului, Italiei, Iugoslaviei, cehoslovaciei și altor țări. Era creat aici un cartier african și unul asiatic, un pavilion omul în producție, pavilioanele Canadei și ale provincilor sale, pavilionul oțelului, un pavilion al Națiunilor Unite, etc. Alături se afla insula saint Helen, numită astfel de către Samuel de Champlain, fondatorul Quebecului, în cinstea tinerei și frumoasei sale soții, Hélène Boulet. Știam că în anul 1775, după ce englezii au intrat în Quebec, Insula fusese transformată într-o fortăreață. De data aceasta, aici întâlneai alături de pavilioanele Olandei, Belgiei, Elveției, Austriei, țărilor Scandinave, Japoniei, Statelor Unite ale Americii și un parc de atracții, La Ronde, unde te puteai distra și puteai râde din toată inima în fața invențiilor celor mai caragioase și neașteptate puse în slujba bunei dispoziții. Cele două insule, Notre-Dame și saint Helen, erau legate prin numeroase poduri și noi vizitatorii puteam circula prin expoziție cu Expo Express, cu metroul sau cu vagonete suspendate pe linii aeriene. Zilnic, ziarele publicau într-o rubrică specială, date statistice privind populația Pământului, câți vizitatori au fost prevăzuți pentru ziua precedentă, cât au intrat în expoziție în ziua respectivă și cifra vizitatorilor de la începutul expoziției. Îmi vin în minte cifre reținute bizar de memorie. Într-un ziar din 22 septembrie, cred, s-au dat unele date generale. Totalul vizitatorilor în 147 de zile era, dacă nu mă înșel, de peste 42 de milioane, cu peste 10 milioane mii mai mult decât se prevăzuse. Ziua record a fost, se pare, 30 aprilie cu peste 550.000 de vizitatori, iar săptămâna record, cea de la 21 la 27 august, cu peste 2.500.000 de vizitatori. Al treilea sector al expoziției cuprindea, între altele, un ansamblu arhitectural îndrăzneț în care erau prezentate caracteristicile esențiale ale locuințelor din orașele suprapopulate. Este vorba de case construite din prefabricate, cu mai multe etaje, însă în așa fel amenajate, încât acoperișul fiecarei case devenea o adevărată grădină. Complexul arhitectural cuprindea 158 locuințe de diferite tipuri, de la garsoniere până la apartamente cu patru camere, cu bucătărie, săl de baie, anexe, etc. Fiecare grădină își avea farmecul ei, fiind cultivate și aranjate conform opțiunilor individuale ale celor ce locuiau casele. Preocuparea pentru acest spațiu verde, pentru tot felul de aranjamente florale, mi s-a părut binevenită, ținând de nevoile firește ale oamenilor de pretutindeni. Orașul, așa cum se dezvoltă astăzi, impune un nou mod de viață. Omul vremurilor noastre, deși beneficiază de mai mult timp liber, este totuși încătușat ca urmare a revoluției tehnologice. Orașul trebuie să țină seama în dezvoltarea lui de condiția omului. Această idee era plastic demonstrată într-un pavilion denumit Omul în oraș. De formă conică îți dădea impresia unui templu din extremul orient dacă îl priveai din afară, iar pe dinăuntru se dezvăluia ca un loc minunat în care totul încântă, uimește și de ce nu tulbură. Orașele vor lua locul satelor și până la sfârșitul secolului, peste două miliarde de oameni vor locui în orașe, de cel puțin 150 până la 200 de mii de locuitori, se spunea. Se vorbea chiar că viața satelor nu va mai rămâne în mintea multora decât ca o amintire plăcută. Cutreierând pavilionul, reflectam cu amărăciune că majoritatea oamenilor nu-și dau încă seama că am intrat într-o eră nouă de civilizație, în care zilnic suntem obligați să facem față unor situații noi, neașteptate, privind modul nostru de trai, în birouri, în fabrici și laboratoare, în școală, în familie, în viața noastră intimă și chiar în organizarea vacanțelor. Nu mi erau clare pe vremea aceea toate implicațiile. Simțeam doar că modificările care se petrec în lume... Deci și la mine acasă, ca urmare a revoluției tehnologice și a progresului, vor pune în fața urbaniștilor, artiști, arhitecți și ingineri mari și importante probleme. Mă gândesc acum câte s-au rezolvat și câte au rămas doar proiecte. Mă gândeam apoi dacă toate cele noi sunt chiar bune și frumoase pentru om. Fiul țăranilor din Rudari nu se poate lepăda de universul rural. Ba chiar crede că nici nu e bine să te lepezi. Și mai crede ceva. Crede că doar o societate care are în centrul preocupărilor creșterea calității vieții, înflorirea și împlinirea reală a omului, poate rezolva complicatele probleme ale orașelor viitorului și ale raportului oraș-sat. Când am trecut în pavilionul Omul și Sănătatea, uimirea provocată de edificiul în formă de pagodă mi s-a risipit. Având o formă hexagonală, acest pavilion cuprindea cinci săli, fiecare destinată pentru a arăta concret, convingător, chestiunile cele mai importante privind sănătatea fizică și mentală a pământenilor. Prevenirea și vindecarea bolilor în etapa actuală erau explicate limpede și convingător și tot atât de bine erau arătate speranțele la care omul contemporan poate aspira în viitor era firesc să poposesc cu mai mare grijă în aceste săli. Interesul profesional și cel general uman se conjugau. Omul și sănătatea la Expo 67 fixau fără echivoc progresele medicinii și posibilitățile de mâine. Un personal bine instruit demonstra tehnicile puse în slujba prelungirii vieții active, astfel încât chiar și cel mai puțin inițiat dintre vizitatori Putea prinde imediat esențialul. Interesant era modul în care se prezentau problemele de sănătate din diversele regiuni ale lumii. Panouri, fotografii, ecrane cu diapozitive, toate scoteau în evidență importanța mediului biologic, a alimentației, a calității aerului și apei în păstrarea sănătății. Bolile care se fac vinovate de cele mai numeroase pierderi de vieți omenești, și anume bolile de nutriție, de inimă, hipertensiunea arterială, cancerul, erau înfățișate în toată nuditatea lor. O echipă de medici stătea la dispoziția vizitatorilor și examina pe cei care doreau, supunându-i la probe de emoții pentru a demonstra efectele acestor stări asupra ritmului cardiac, asupra respirației și modului cum influențează diverse funcții fiziologice. Din atitudinea și activitatea acestor echipe, Vizitatorul putea lua în mod nemijlocit cunoștință de vastitatea noțiunilor ce trebuie însușite de orice medic, indiferent de domeniul în care s-a specializat și de importanța studiilor medicale în general. O pledoarie pentru înțelegerea rolului și funcțiilor medicului în cadrul societății contemporane. Reproduceri luminoase, ilustrații neobișnuite ale corpului omenesc, bărbat sau femeie, dezvăluiau în mod plastic fenomene a căror existență nu era doar ignorată, ci nu odată nu era nici măcar bănuită. Adaptarea fiziologică a mecanismelor umane la mediul înconjurător pe cale de transformare rapidă, aplicațiile energiei nucleare la terapeutică și la cercetare în general, erau expuse cu lux de amănunte. Înțelegem că ideea principală ce se degaja prin vizitarea acestui pavilion, era că medicina trebuie să se adapteze necesităților omului, în cele mai variate circumstanțe, începând cu navigația cosmică, explorarea adâncimii oceanelor, ori a grotelor și terminând cu viața la suprafața Pământului. Dacă s-ar pierde din vedere aceste obiective, toate realizările științei n-ar folosi la nimic, deoarece fără sănătate viața nu și are niciun sens, și toate eforturile trebuie să tindă la apărarea și păstrarea ei O altă tema a expoziției, Omul în fața Universului, se afla înfățișată într-un complex arhitectural situat la extremitatea sud-vestică a insulei St. Helene. De miliarde de ani, evoluția omului până la aspectul său de astăzi reprezintă o serie de multiplicări, diversificări și specializări o celulă gigantă, mărită de aproximativ un milion de ori, simbolizând viața, domina pavilionul. Tablourile și fotografiile expuse explicau vizitatorului cum este făcut omul, cum percepe diversii stimuli și cum creierul său îi înregistrează și îi folosește. Pe o scară mobilă, la primul etaj, am pătruns într-o cameră unde, printr-un joc de lumini bine regizat, ci se relevau a elementele componente ale celulei, ci se explicau funcțiile nucleului, nucleolului, etc. Și apoi, cu ajutorul unor microscoape, Puteai observa forfota organismelor unicelulare ale lumii, Invizibile ochiului omenesc. Ni s-au înfățișat apoi alte celule, Modul cum se hrănesc, înmulțirea și unirea lor în țesuturi și organe. Evident, în filmul meu de astăzi, timpul se contrage și o experiență prelungită pe câteva zile pare o mișcare unică și continuă. De altfel, refăcând acest moment de neuitat azi, acum, aici, mă văd încurcând trecutul cu prezentul și la figurat și strict gramatical. Mă las purtat de amintirea aceasta reconfortantă și încerc să leg mai departe firul povestirii. Mă feresc de o nouă reacție emoțional-entuziastă. Vreau să refac obiectiv, chiar ușor arid, la rece, momentele și conținutul lor. Ce am văzut mai departe? La al doilea etaj erau expuse celulele nervoase, formând o rețea de comunicații și vizitatorul era inițiat în modul de funcționare a sistemului nervos al omului și al animalelor. Iată, la albine, la pești, la șobolani, etc., reacțiile față de diversi stimuli sunt aproape automate, Spre deosebire de om la care, din cauza dezvoltării creierului, aceste reacții sunt diversificate, au altă motivație, alte implicații și alte rezonanțe. Îmi amintesc că la parter orice vizitator, copil sau adult, putea să-și verifice calitatea percepțiilor prin probe de comportament. În pavilionul Omul și Marea, de la intrare, desene animate mi-au permis să arunc o privire asupra oceanelor și originii vieții, iar o machetă arăta cum olandezii au transformat vechiul Zuiderzii într-o întinsă regiune fertilă. Fără să vrei, îți spuneai întrebarea dacă omul nu s-a născut într-adevăr în apa mărilor și oceanelor. Indiferent dacă se va ajunge vreodată să se răspundă la această întrebare, un lucru mi se părea cert, că de foarte multă vreme omul a găsit o parte din hrana sa în apele măilor Că astăzi caută să smulgă secretele adâncurilor oceanelor, și că destinul său va depinde, într-un viitor nu prea îndepărtat, de cunoștințele sale oceanografice și de priceperea de a extrage din mare ceea ce îi trebuie pentru nevoile sale. Convingerea formată atunci la expoziție mi-a fost confirmată peste vreme. Tema omul, planeta și spațiul ocupa un pavilion care putea fi socotit drept unul dintre cele mai ambițioase și mai fascinante. O hemisferă imagina structura interiorului globului pământesc. Erupțiile vulcanice, mișcările seismice, apa potabilă ce creează atâtea grijă omului, erau prezentate în mod științific, analitic și în același timp expresiv, arătându-se totodată căile și mijloacele de remediere a unora dintre neajunsurile legate nemijlocit de aceste date ale vieții Pământului. Biosfera și cerul, mișcările Pământului și ale celorlalte planete și mai ales Soarele, erau obiectul unui studiu special. Un film era dedicat progreselor realizate în explorarea spațiului prin diverse mijloace de la Copernic la Gagarin. Universul, acest fenomen ovoid, cum îl numește Einstein, a devenit, se pare, un imens laborator în care legile naturii se lasă cunoscute cu ajutorul matematicii, al fizicii și al altor discipline. Mă gândesc ce salt s-a făcut din 1967. Curând, multe întrebări își vor găsi în sfârșit răspunsul, dar se vor naște alte întrebări. E bine, zic, să ne ocupăm de cosmos, dar avem atâtea de rezolvat pe pământ. Refuz însă gândul. Vreau să mă întorc în 1967 să-mi continui călătoria în călătorie. În pavilionul omul producător din insula Notre-Dame erau dezbătute trei probleme. Resursele omului, progresul, omul conducător. Prin tablouri, machete, expuneri audiovizuale, se arătau eforturile presupuse de descoperirea bogăților pământului și depunerea în valoare a acestor bogății în folosul omului. Progresul realizat tocmai în economisirea acestor eforturi era evidențiat prin alte imagini și comentarii, subliniindu-se efectele neașteptate ale legii efortului minim asupra societății. De la mașinile unelte de astăzi până la automatizarea completă, se înfățișau ochilor vizitatorului multe dintre realizările definitiv câștigate ale omenirii pentru o clipă îmi amintisem de greva personalului din transporturile în comun, grevă care era în curs de desfășurare la acea dată la Montreal. Tema omul conducător era și prezentată în mod ingenios. Plecând de la ideea că omul trebuie să dirigeze lumea, în folosul umanității, organizatorii pavilionului, prin imagini, diagrame, tablouri, filme, arătau echilibrul nesigur realizat de om pentru a rămâne stăpânul evenimentelor, făcând eforturi să nu fie depășit de ele. În definitiv, a conduce înseamnă a observa, a analiza, a decide și a acționa. Pentru aceasta însă este absolut necesar să posezi mijloacele de informație și de comunicație cele mai perfecte, pentru a putea corecta erorile posibile. Numai în posesia unor date exacte în problema pe care o urmărești, poți să te concentrezi și să iei decizii adecvate. Câtă diferență între mijloacele de altă dată și cele ale epocii noastre în legătură cu rapiditatea comunicării unor evenimente de importanță istorică. În filmul pe care l-am vizionat în acest pavilion, se puneau în discuție patru mari știri. Moartea lui Cezar și cea a lui Lincoln, naufragiul transatlanticului Titanic și asasinarea președintelui Kennedy pentru a se demonstra etapele accelerării în telecomunicații.